Biz keçən dərslə, yəni firqələr bölməsindən e, cəmatu təqvül və hicrədən danışdıq və ondan da əvvəl ixvan müslümlərdən, müslümlərdən danışdıq və dedik ki, ümumiyyətlə, bu cəmatu təqvül özü Yəni e, deyirlər, yəni İxval bu bu firqələ, əsas məşhur firqələrdir. Bu firqələr ümumiyyətlə yəni təkfir firqəsi e, İxvan müsülmələrdən arılan bir qoldur və əsas səbəbi də onun dediyi ki, yəni miladi 67 1967-ci ildə yəni Misirdə e, necə deyirlər, e, tülmədə olan dəvətçilərin, yəni azad olması ilə bağlı idi. Çünki tülmə o vaxtı düz Misirdə, yəni İxval Mussid Qudbun, Həsən Balanla təbliqi ilə həqiqətən də çox tayfalar, yəni qruplaşma ilə gəlmişdi. Necə deyirlər, İxval Musminin qardaşlıq, yəni cəmiyyətəmlə gəlmişdi bu hökumət bundan çox yəni təsirlənirdi. Çünki hökumətlərə təziqlər olurdu. Əməli başı necə deyirlər, çox böyük maştablı ki, çox onların davamçıları vardı və baxın, hökumət o tutanı tutdu, asana hissə öldürən öldürdü. Və çox bir yəni, o yola dəvət edən insanların dəvəsən bir hissəsində tutur türməyə iş verirlər onlara. Və sonra isə onları türmədən 67-də onları türmədən azad ediləndə o türmədən azad olunanları deməli həmən o vaxtı misrin hakim olan Cəmal Abdülnasrən ə e, tərəfinin saxlamağa sövq elətdirdilər. Yəni əmr eləyək həmin orada olan dəvətçilər həmin o misrin, yəni hakimin tərəfinə saldı. Onun dediyinə bərat qazan, haqq qazandırsınlar və bu baxımdan da həmin o tülmədən sana 3 hissəyə böləndilər. Birinci hissə avtomatik olaraq, yəni Camal Abdullahsın tərəfinə saldılar, Onu e, kömək elədilər və ikinci insan hususu, yəni ikinci qrup tayfa, yəni hususlar, çünki yəni heç bir şey demədilər, etiraf etmədilər, etiraz da eləmədilər, onun tərəfinə saxlamadılar və 3-cü qrup isə cəmanlardan tərkib olan hissə isə başlılı açıq-açı, yəni təkfir elməyə, yəni hakimləri təkfir eddilər ki, o hakimlər ki, Allahın heçinin hökmünü vermədilər, onları kafir saydılar və o insanlar da kafir saydılar ona görə ki, o insanlar da o hakimə və o əməllərinə razı qaldı və onlara tabe oldular. Həmçinin də alimləri təkfir eddilər ona görə ki, o alimlər həmin hakimləri, yəni kafir sarmadılarına görə həmin alimləri təkfir eddilər. Və şək ki, bu həqiqətən də, bu gün də, yəni, bugündə, yəni ki, 62 2-ci ildə Əli İsmail tərəfinə meydana gəlməsən bu, yəni bu filiqə Əli İsmail tərəfindən meydana gəlməsən baxmayaraq bu günlərdə də onların dağamsalı çox böyükdür. O dələ satıb itməyə ola ki, elə bir müsəlman, yəni dövlətlər yoxdur ki, onlar bu cəmaat təkfirdən və hicrdən, yəni azad olmasınlar. Çünki həqiqətən də bu təkrifin dağınız ən çoxda yəni cəlalından gəlir. Niyə görə? Çünki görürsən ki, həqiqətdə İnsan hər hansıda bir dövlətdə yaşaması, istəyir misalman, istəyir misalman dövlətdə yaşaması, insan həqdəndə başına çox problemlər gəlir. Zülümlər, haqsa və başqa-başqa şeylər bu insana təhsil edir. Və cavani isə yoldan azılmaq hasanadır. Nəyə görə? Çünki o zaman ki, gəlib sənə bildirəndə ki, elməhəli, filan kəs alim, filan kəs kafirdir, mürcəli və yaxud da nədirsə, nədir, onlar səni artıq, Yəni e, həmən almand izaləsi ilə, yəni onların sən əlaqəvi kəsirlər və sən elməhli ilə əlaqəni kəsəndən sonra sən kimləyə nəsəyin, kimlə nə, nə istəyəcəksən. <gülüyor> Şəkldə həmən o cahildən. Yəni ona görə bu firqənin ən birinci, yəni hədəfləri nədir? İslami ixvanlar olsun, sən təşkilatlı olsun, təşkilatlı olsun. Onların ən birinci hədəfləri insanlarla elimin arasında nə etmək? Yəni pərdə kəsmək. Misal üçün, ə, kimsə bunu ə, sübut eləmək istəyirsə, geçsin həmən o təkvirsə, təkvir barəsində yox, hansısa bir məsələdən sorsun, və ya da elementar bir sual sorsun ki, is həccin neçə ərkanı var, və ya da sorsun ki, dəstamazda nasiqini əğğın, birini yudum nasiq indim, soru o bizim yudum, dəstamazda misaliyyə yoxsa, bir dənim bu sualları sorsun, gözüm cavabı verə biləcək, yox, niyə görə? Çünki o insanda elm yoxdur. O insan ki, bu fikirlərlə yaşayır, bunu hər şey o insan onun fikirləri deyil. O insan onu oxumaqla özünə cəlb eləməyib. O fikir, o insan həmin o təkfilçilərin... Yəni e, Azərbaycanın isə hissə Suriyada, hissə sahidə, sahansa bir yerdə o təkcifçilərin dəstərləndən onların danışılan təsirləni bu cürə gəlib halaçıb aydındır. Yəni o heç bir yerdə bu mövzü yazılmıyib. Nə keçmişdə, nə müasir alimlərdən, yəni böyük məşhur alimlərdən o barədə onların kitabları da yoxdur. Sadəcə həmən o təkcifçilər özlərindən isimbah çıxardıq. Özlərindən rəy əqidə mövzulaşdırıb həmin müasir alimləri hamısını deyərlər, bu illərdə də ki, yəni Suriyada olan Ziyad Otsidə başqalarıdır. Görürsən ki, İbn Bas kimi, Folsan kimi, Hüseyn kimi, Albani kimi alimləri, Ta'ut alimləri, Murcə kimi başqa almlər adlanddılar və bəzi hallarda onları heyz almləri adlanddılar və hər bir halda onunla sənin alqəvi kəsəndən sonra və sən də bilirsən, ərəb dili bilmirsən, sən necə öyrənəcəksən? Hənvə bir məsələni kimdən soruşsan, heç kimdən, qalada da həmin o cahildən, ondan da soruşanda o hər bir məsələyə sənə deyəcək, bunda problem yoxdur, onda falan şey yoxdur, onlar ümumiyyətlə İnsanlar kimləsə nəyə soruşmağı, o, həmən o təqvişlər o insanlarda yəni, təqlidin olmasını iddia elədir. Deyil, bu insan ə, cahildir, təqlid eləyir, qadağandır. Niyə görə sən deyirsən, filan kəsin, sözünü götürsən. Sən ne götür, Peyğəmbərin sözünü götür. Bəli, sən Peyğəmbərin sözünü götürə bilərsən, sən o Peyğəmbərin sözünü necə boş etkəyəcəksən? Haradan oxuyacaqsan? Yaxşı, əgər sən bugün burada olanları, ə, ərəb dinlən kitab tərzimə eləy Tavut alimi iddia elədin, onun münafiq kafir olduğunu iddia elədin. Yaxşı, sənin oxuduğunu Türk mənbəyindən, o tərcümə eləyən türkü tanıyırsan, yoxsa tanımırsan? Sən gözünlə gördüyün, yəni şahad elədən insan, elmini bilirsən, onu görmürsən, tanıyırsan, sən onu nifakda, kafirdə iddiam eləyirsən, yaxşı, sən tanımadığın insanın kitabını necə oxuyursan? Bəlkə onu müsəlman yox, bəlkə onu yahudi, nasrani, mədzusu tərcümə eləyib, onda nə deyək? Bu suala nizav ver Aydındır və ona görə də yəni, bu firqə həyqdəndə ən necə deyilir, müasir, müasir yəni, cavalların içində ən çox fitnəyə sahib olan, ən çox təfriqə aparan yəni, firqələr bunlardır. Çünki demək olar ki, onlar o dərəcə çatıblar ki, yəni, hər bir kəs, hər bir yerdəkilər kafir sayılar, ibadət eylən, yəni, gözünlə görürsən bu insan 5 namaz qılır, oruc tutur, hədzi gidir, zəkət verir, yenə də o kafirdir. Yenə də o kəfirdir. O kəfirdir, malı halaldır, namusu halaldır. E, malını qorumla, canını qorumurlar və görürsən ki, bəzi hallarda görürsən ki, həm onu e, necədirə təvhidə də təzcirlər eləyirlər. Niyə görə onun kəfir iddia elib ona təzcirlər eləyirlər? bu təhqirdən də həmin o firqənin batıl firqə olduğunu yenə yəni, isbat eləyir. Və bu inşallah danışacağımız firqə inşallah Cemaat u Hansı ki, bu firqə ümumiyyətlə 4 var ki, onlar Sufi əqidəsindən təsirləniblər, onlardan birincisi yəni, dübəndilərdir, sonra mehdiyyələrdir, sonra nurçılardır və dördüncə bu təbliğçilərdir və inşallah bu gün yəni, təbliğçilərdən başlayacaq. Çünki e, cəmat təbliğ, yəni başqa firqələrə baxan, çünki bizdə mehdiyyələr, dübəndiyyələr bizdə olmadığından biz onlardan da qeyd edəcək, yəni insanda məlumat olsun və bizdə ən çox yayılan, yəni necə deyərlər, bəzi rayonlarda yayılan e, firqələr ən çox da bizdə yəni, cəmat təbliğ il Düzdür, zahirən insanı elə gəlir ki, bu təbliğçilərin dedikləri haqqdır. Çünki baxırsan ki, məsələn, zahirən sünnətləri tuturlar. Əba başında necə deyirlər, çalma taxır, əlində misvak, danışanda takvadan, imandan danışır, amma həqiqətə bu bir firqə nədir? Yəni batıl firqədir. Həmçinin də bu firqə e, bu firqənin əsası da, yəni sufilərdən təsirlənən bir firqədir. Ümumiyyətlə bu cəmaət təbliğ onun əsas onu inşey edən onu ə, müəssisi Elə yəni, Muhammed İlyas e, Kəndə El-Kandahlawidi, yəni əsli Hindistandan olan, yəni Hindistanlıdır və özü də necə deyirlər Hindistana doğulmuş insandır, yəni Hzətin 1300 il, 1303-cü ilində doğulub Hindistanda doğulub. Adı Muhammed İlyas El-Kandahlawidi ki, hansıb bu yəni əvidəni bu ə, formanı, yəni özü formalaşdırıb, bu əkdən özü formalaşıb. Yəni o, öz, yəni ilk yaşlarında isə düz orta məktəb qutandandan sonra artıq yəni dəhləyə köçüb, dəhləyə köçüb və bu dəhlədə də yəni inqisanın indiki faytadı onun dəhlədə də, yəni o öz e, əqidəsini tamamilə burada formalaşıb və bu günlərdə də cəma təbliğ, yəni firqəsinin yəni əsas mərkəzləri də elə dəhlənin özündədir. Yəni dəhlənin özündədir. Və sonra onların başqa dağamçıları da var. Şeyx e, Xəlil Əhməd, ondan sonra Şeyx Abdurrahim Ərrayi Əlfuri Şeyx Əşraf Əli və Şeyx Mahmud Həsən və görürsən ki, daha bunlardan daha yəni müasirə kimi də, bu günə kimi də onların bu firqənin yəni cəmaatı yəni mövcuddur. Və onların əsas əqidələri, əsas mənəhecləri nədir? Əsas yolları nədir? Onlar ümumiyyətlə öz necə deyirlər, öz dəbəbətlərinin, öz ehtiqalarının, öz mənəheclərinin əsas yəni 5 İse dillər qayda üzərində qoyublar. Beş şək üzərində qoyublar və onlardan birinci gözəl söz, yəni kəlimət-u tayyibansı goda, yəni Ləiləllə Muhammədən Rasula kəlməsi. Yəni bunların əsas əqidəsi beş 5. E, nöqtə ətrafında birləşib, nəyə onlara özləri onlara təbliğçilər 5 üçlü adı deyirlər. Birinci onlarda gözəl söz, sonra gözəl söz, yəni Allah Muhammədən Rasula kəlməsidir. Hansı ki, onlar dəvətdə Ləiləllə Muhammədən Rasula kəlməsini dəvət edirlər. Ancaq o Ləiləllə onlar rüşvə kəlməsini peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elədiy kimi yox, sələflərin dəvət elədiyi kimi yox, onlar onunca təbliğ elədilər. Allahdan başqa Allah yoxdur, Məhəmməd onun elçisidir. Ancaq o cür dəvət eləmək ki, Allahdan başqa ibadəti layiq olan məbud yoxdur. Dağlar, pillər, ağaclar, sular, bunlar hamısı fani idi, batildi, Belə bir şey yoxdur. Yəni hamısı onlar batildir. Allahdan başqasından istəmək müşrikliktir. Bu cür dəvət eləmirlər. Onlar bu gözəl sözün ətrafında cəmləşdirirlər. Allah təkdir, Məhəmməd onun elçisidir. Aydın hansı ki, Allahın tək olmasını İslamın əvvəlki qəureşlər də bunu inkar bunu inkar eləmədilər. Və onların ikinci üsulları isə İqamətu salati zəhru'l-xuşu', yəni namazı xuşu ilə qılınması. Yəni birinci etap onlarda gözəl söz və ikinci etap namazı xuşu ilə qılmaq, üçüncü isə el-el əl müəzzikr. Əl elm və ilm və zikr. Elm o demək deyil onlar fiqhi, təfsiri, tarixi Tovfidi, başqa şeylə, öyrəncə elə, elm onlarda, odur ki, elm onlarda odur ki, insan gündəli elədiyi əməlləri bilsin. Yəni, insan namazı bilsin, namazın e, necə qılmaqla, düzdür, şəhddən, ərkənlərinin, bunlarla deyil onlarda. Elm onlarda odur ki, insan namaz qılmağı bilsin, namaz qılmaqda fatihə öyrənməlidir, ixilas öyrənməlidir. Və ona görə onlar dəvətlərində iki dənə Suriyaya əsas yönəlirlər. Fatihə bir də ixilas, aydındır. Və dördüncüsü onlarda ikramlı müsəlmandır. Yəni müsəlmanlara hədiyyə eləmək, hansısa bir yerə dəvətə gələndə, yəni o hədiyyə ilə insanların qəlbini almaq və beşincisi ixtlas. Yəni elədikləri, yəni Allah rızasını eləmək, düzdür? Bunların elədikləri Allah rızasına ola bilər. Ona heç bir şey yoxdur. Ancaq onların bu elədikləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə muvafiq yoxsa ziddidir. Ziddidir. Niyə görə? Məgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, e, səhabələr Göndərmişdir əlini, muaziyi, başqa sahibləri. Və bunların da dəlil gətirdiləri odur. Düzdür, bunların əsas ə, din ə, dəvət usturları nədir? ona çatmamışıq. Onların dəvət usturları nədir? Onların dəvət usturluğu odur, usturları odur ki, onlar dəvətə çıxanda özlərinə yüngül yatmağı, yorğan döşəy götürsünlər, yüngül libas götürsünlər və ə, özlərinə lazım olan miqdarda, yəni mal götürsünlər. Və dəvətlərində onlar heç bir ihtilafa qarışmırlar. Müsəimlər ihtilafa gətirəcək məsələlərdən danışmırlar. Taufiddən danışmırlar, şikdən danışmırlar, əqidədən danışmırlar. Ondan sonra ə, hökumətin əleyhinə danışmaq yoxdur. Ondan sonra şəkidi qarışmaq yoxdur. Ondan sonra Ondan sonra əsas öz qalmaq yerlərini məscidlərdə qalırlar, çünki özlərinin malına, yəni ekonomi olsun deyə. Ondan sonra, ə, ondan sonra hansı etabı keçirlər? Hansı bir yerə dəvətə gələndə, dəvətə gələndə bir nəfər onların yemək içmək işinə məşğul olur, bir nəfər onların yatmaq işləyinə məşğul olur və qalanlar isə şəhərlərdə, küçələrdə, bazarlarda həmən yerdəki insanları dəvətə çıxırlar quru halında dəvətə çıxırlar və orada dəvət elədikləri insanları çağırırlar öz məntəqələrinə, yəni özlərin, yəni toplandıqları yerə, qaldıqları yerə və orada onlara mövzü eləyirlər, mövzüyə qulaq Hətta orada bir nəfər olsa da belə danışa nə deyəcək, danışacaq. Baxmayacaq adam var, yoxdur. Yəni qabaq o danışmağa başladı və qabaqda üç nəfər, döy nəfər adam var. Onlar çıxıb getsə heç bir şey olmadı halda da onlar nə deyəcəklər? Öz danışıqlarını davam etdirəcəklər. Və sonra danışandan sonra orada qulaq insanları başlayacaqlar özlərinlə Allah yolunda çıxmağa çağırmağa. Allah yolunda xurucu çağıracaqlar. Düzdür, ümumiyyətlə xuruc sözü, xuruc sözü ə ümmiyyətlə cihada cihadə aiddir. Yəni Allah yoluna çıxmağa aiddir və bu gün onların isə təbliğçilərin isə xurucu cihadla əvəz eləməkləri o isa nədir? Yəni batıldır. Çünki ümmiyyətlə cəmaət təbliğdə ümmiyyətlə cihad yoxdur və onlar cihadı nə ilə əvəz eləyirlər? Xuruc sözünə. Hansı ki, bu günlərdə də bəzi bəzi dəvətçilər özlərini Allah yoluna dəvətə çıxanda, yəni xuruc xəvaric adlandırdılar. Bu da həqiqətən bidətdir. Çünki Fozanla Rəhmaldan döyüşəndə ki, o kəsdik Allah yoluna dəvətə çıxırlar və dənə çıxışın xuruzlər bu onlar yoxsa olmaz dediyi xuruc Quran və sünnədə cihada gəlib o kəs ki onu xurucu özünün dəvətini ad elisə bu bir bidətdir bu olmaz aydındır çünki fozan bu vaıda var və bu, bu günlərdə bəzi dəvətçilər hansısa yerə istər Rusiyada istər başqa bir dəvətə gələndə özlərini orada Allah yolunda çıxanlar kimi qələn verirlər bu, bu da həqiqətən bidətdir çünki bu termini ilk dəfə təbliğçilər işlədəblər və onlar da cihadı bununla əvəz eliblər Yani oradaki Allah yolunda... Ə, çıxmaq sözünü onlar cihadı ləğv eliyiblər, cihadın yerinə nəyə salıblar? Allah yolunda dəvət çıxmağa. ona görə də bugün gün kimsə Allah yolunda dəvətə çıxsa və özünü xavarizadlandırsa, çünki onlar görsən dualəndə deyirlər ki, Allah bizi, yəni xavarizadan elə, bu həqiqətən iki başlı sözdür. Yəni buna diqqət yetmək lazım ki, bu əhlüsünnənin metodu deyil. Əhlüsünnə daima sabit olub, hər bir məsələdə sabit, yəni bir fikir söyləyir. İnsan dəvətində nədənsə çəkinib iki başlı söz söyləməli, söyləməli ki, Nə şişyansın nə cavab. Yəni sən sabit olmasan, sən dəvətçisən, sən sabit olmasan, sən yalnız yalnız Allahdan qorxmalısan. Yox, sən gəlib xavarijlər yanına təkfirçilərin yanında elə bir söz işlətdin ki, onlar səni özlərindən hesab eləsinlər və sonra sənə deyəndə bunu niyə belə dedin? Sən demişəm o mənada demişəm. Mən demişəm ki, Allah yolunda çıxanlar. Bəli, Quran və Sünnədə Allah yolunda çıxanlar davlə çanlar xavarij deməyiblər. Bu bidət sözü, bu hələ üçüncü söz deyil. Xavarij əhökümətə qarşı çıxanlardır, hakimiyətə qarşı çıxanlardır. Sultana qarşı çıxan bunlardır xavaric, amma dəvətə çıxanlar bunlar dəvətçilə adlanırlar və fozanda onunla fozanda, soşanda xuruc, dedi xuruc Allah yolunda cihatdır və dəvətdə bunu istifadə elmək, dəvətçilə xuruca çıxmışam demək isə yəni bu bidətdir və onların da sonda da həmən o insanları özəyi ilə yeni dövrə çağırmaq, yəni müzəyyən eləndən sonra mühadirə eləndən sonra orada qulağsana özəyinə dövrə çağırmaq və dəvət müddəti də onlarda demək olar ki ə, müəyyən vaxt olur və ən az müddət 3-4 gün olmalıdır və bunlarda ə, bu onların əsas dəvətləri budur dəvətləri budur və dəvətləri budur, və onlar da dəvətlərində əsas ixtilafı məsələlər qarışmırlar. Yəni çünki bu ümmətin ixtilafı məsələləri nədədir? Təvhid hiss məsələsində. Hansa bir firqəyə ilə əqidə ilə götürsək, əhlüsünnə ilə ixtilaf nədir? Təvhid əqidə mənasfəseləm. Yəni namazı xavaizən biz ittifaq eləməyik, ixtilaf eləməmişik. Aydındır? Başqa firqən ixtilaf eləməyik, ixtilaf nədə eləmişik? Tək Allahlıqda, təvhiddə, əqidədə. Xavaricənin ixtilaf eləmiş əqdəvi məsələlərdə, Rafizənin ixtilaf eləmiş tofiddə, başqa əqdəvi məsələlərdə, əşərlənən tofiddə, Motezənin əqdəvi tofiddə, təkfirsilən, ixtilaf olan hər bir məsələdə bizim ixtilafız nədir? Təوْfiq əqidə məhənnəci vəssalam. Və ona görə də bu cəmaət təbliğçilərə də, yəni çox böyük etirazlar olur və onların etirazlarından da bir odur ki, onların bu rəyləri əsas sufilikdən törəməraydı. Çünki onlarda şeyxləri muridləri olmalıdır və müridə ə, insan hər bir müridin şeyx olmadı, o şeyxə bəyyət eləməlidir. Çünki şeyxinə bəyyət deyib öləbsə, yəni cahlə ölmüş kimi olur və bu əqli də sufə əqidəsidir. Həminsinə onlarda öz şeyxlərini qulub eləməklə var, yəni din artıb çox şişirməklər var. Həmçində onların, yəni, figələrin azınlanan biri odur ki, onlar Peyğəmbər sələmə olan məhbəti də yəni, azın dərəcədə yəni şişirdiblər. Və həmçində onların, yəni, xatırlanan biri odur ki, onları öz ömürlərindən, aylarından, illərindən İmüəyyən vaxtı, yəni ibadətə, dəvətə sərf etməkləri, Allah yolunda öz torpaqlı evlərindən çıxmaqlar bu da bidətdir. Düzdür, bunun əsl sünnətdə olsa da, Peyğəmbər əsasən Muazə onun əlini başqa səhabələri göndərsə də, bunlar bundan istifadə elədilər ki, bəli, sən deyəsən ki, bizə sən elə dün bidətdir. Bunu Peyğəmbər əlini Ömər əlini muazərədə göndərib. Bəli, bax Əli kim idi? Bax, Muaz kim idi? Pəncəsəm deyir ki, Muaz mənim ümmətimdə halallıq haramı ayıran bir insandı. Bax, Əli kim idi? Əli bu ümmətin ən fəqihlərindən idi. Necə Ömər oğlu məşhur söz var idi ki, "Ləvlə Əli ləhaləkəl Ömər." Yəni əgər Ömər Əli olmasaydı, Ömər halak olardı. Əli fəqihlərdən idi. Yəni Əli fəqih insanlardan idi. Yəni bax Muaz Muaz halal haramı bilən savatlılardan idi. Ancaq bugün gün o dəvirdə çıxan insanlarda isə zərrə qədər elm yoxdur. Gəlib ondan sorsan ki, "Flan məsələ nə tərzdir?" "Yox, əsas fəzliyyətli əməllərdir." İnsanlar nəyə çağırılırlar? Fəzliyyətli əməllərə, ihtilaf olan məsələləri danışmırlar. Ondansa təvhiddən danışmırlar, əqidədən danışmırlar. Əsas gəlirlər Rafizin yanına, Sufinin, Liboy bir insan yanına gəlirlər, tək islama gəlirlər. Elə Allaha Muhammedə rəsul İslam ağər başqa heç bir şey eləməyən və bu dəhəqiqətə yəni İslamın necə dəvətinin yəni hədəflərinə zidddir. Çünki ən birinci dəvətdə insana təvhid təbliğ olunmalıdır. Sonra tofidi qəbul edəndən sonra namaz, sonra isə oruz, şəhad bilənçə etaplarla gəlməlidir. Və bunlar isə Yəni, həqiqətən də ən sabahsız insanlardır, ən cahil insanlardır, yəni elmdən heç də necə olan tamamilə uzaq olan insanlardır və həmçində onlarda demək olar ki, tamamilə necə deyirlər, yəni sufi əqdələri də bunlarda, sufi əqdələri də bunlarda, yəni mövcuddur. Və bu, onların yəni, yollarıdır, xüsusə yollarıdır və onların xatalarıdır, əqdələndə olan xatalarıdır və ümumiyyətlə, onların umumi əqdə baxımdan onu demək olar ki, bunlar, yəni keçilənlərə əsasən onu demək olar ki, bunlar... Yəni, azmış, yəni tayfadır. Düzdür, bəziləri, yəni zahirən onların əməllərini yaxşı qəbul eləyirlər, ancaq bunlar, yəni zahbiz zahirlə hökm verir, amma ki, həqiqətdə isə, yəni bunun firqəni öyrənəndə siz görsən ki, bunlar həqiqətən də, yəni ən bahtlı yəni, firqələrdəndir. Çünki onlar, yəni necə deyirlər, ə, sufidən, sufəkləşən tövrəmələrdir və sufilərdən təhsillənən bir qrupdadır, bir tayfadır. Həmin sətkçi adama yetər ki, onların yəni bu müasir zamanda çıxmaları yetər. Ki, ki, o firqənin yani, batılı olmasına dələt eləsin. Və şək o da ki, e, bu firqə e, bugünlərdə daha çox geniş alib, o e, ən birini düzdür. Hindistanda yaramasına baxmayaraq, a, bu günlərdə Hindistan, Pakistan, Bangladeş Ondan sonra ə, ərəb dövlətlərində, Misirdə məşhur yayılıblar, Türkiyənin özündə, Suriyada və bu günlərdə Səudiyan özündə də bu cəmat təbliğ, yəni çox məşhur yayılib. Biz onların fərqi odur ki, onlar təvhidəylər, amma bidət eyni bidətdir. Yəni çıxmaq və ya nə o bidət onlarda var. Və həmin içində onlar Britaniyada çox yüksək yayılıblar. Çünki elə bir halı gəlib ki, Britaniyada, türmələrdə də bu təbliğ cəmatları çox möhkəm dəvət aparırlar. Həmsin də Almanın özündə də, Amerikanın özündə də, Fransada da, başqa Avropa dövlətlərində də. Mövələk ki, bu cəmat təbliğçları ilə çox yaylı düzdür. İnsan əgər e, elimli olsa, savatlı olsa, əhlüsü ilə metodunda olsa, əhlüsü ilə əqledəsə mənhecində olsa, insanda məniyyə yoxdur ki, yəni bir kitabın və yığınsanın ki, gedək dəvətə hansı yer? Bu heç bir məniyyə yoxdur. Yox, onlar isə bunu özlərində əqidə kimi formalaşdırıblar. Vacibətdən biri deyir, hökmlən insan hökmlən ömründə dəvətə çıxma ildə 4 gün çıxmalıdır. Və bu hökmlən harda yazılıb? Yəni hansısa bir dində olmayan, məsələn, dini aid özü bidətdir, bidət deyil yəni bidətdir və baxmanda bu yəni müasillərdən necə deyərlər e, bu cəmat təbliğə Çox müəllətlər qaytardılar. Onların əqliyyəti mənəci və dini xatılarında əqide xətalarını biruza verdilər, yəni izhar elədilər. Hətta yəni çoxlu qafilə insanlar var idi ki, onlar haqqında yəni çox gözəl rəydə idilər. Onlar da bu yəni onların alimlərin onlara yazılar həddləri oxuyandan sonra demək olar ki, bu firqa haqqında xəbərləri oldu və o firqənin azmış olduları əqidədə də, mənəcizdə də, təvhiddə də və başqa məsələlərdə də azmış olduqlarını bildilər və bu günlərə artıq o ki çox yəni bəyandır, yəni heç bir şey şübhə yoxdur onların azmaqlarında. Sadəcə yəni biz onları e, dəvət edən zaman birbaşa onları yəni nə dediyi ilə kötu illəmirik. Demirik ki, e, bəs sən beləsən, beləsən, sadəcə onları həqiqətən yəni peyğəmbə əsasən dəvət mətnini ona başa salmaq lazımdır. Əvvəl ona başa salmaq lazımdır ki, peyğəmbə əsasən dəvətə e, səni məni yox, pensan bədəvlərini üstə göndərmədi dəvətə. Nə üçün Şamətə gələnləri görməlidir? Kimi göndərdi? Əlini. Kimin göndərdi? Muavzi. Bu cür insanları göndərdi Peyğəmbər s.a.h. Həmişə Peyğəmbərdən sonra Əbu özü Qışmağa, başqa şəhərlərə səhabilə göndərdi dəvət. Həmişə Ömər, Ömərin vaxtından sonra Osman da onlara səhabilər göndərilən əsas məqsəd nədə idi? İnsan elmlə dəvət etləsin. Çünki insan məsəl üçün elimsiz dəvətə qoşulanda görürsən ki, onun orada suallar bilər istər rafizilə tərəfindən, istər sufiylə isə başqa fiqət tərəfindən insan bilmədiyi halda hansı vəziyyətdə qalacaq. Düzdür peyğəmbərsəm buyurub ki, "Bəllighən vələ vəya, məndən bir ayda olsa belə təbliğ eləyin." Ancaq peyğəmbərsəm orada demir təbliğdən ötərsən getkinən dövləti tərk elə. Sənin elə dəvət olması yenə öz ailəndir, öz qonşundur. Məgər sən atavı, anağı, bacılı, qardaşığı, yollaşı, uşaqlarını, qonşularını, qohumları dəvət eləməsənmi? Yox. Ona görə sənin bu onun üçün ən birinci vacib dəvət vacib. Sənin öz yaxınlarının, qohumlarının dəvət eləmə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi Allah səma ən birinci ayələndə, yəni açıq dəvət əmr edəndə ki, "Və əndir əşirətə əqrabin." Yəni, öz yaxın qohum əqrabavı, yəni öz oxutduğunun qohum əqrabavı birinci qorxudu, yəni xəbərdar elə. Və amma nə də dəvət də necə deyirlər öz qohum əqrabadan başlamalıdır. Çünki bir e, əgər sən birdəmirə gəlsənsə bir müddət üstsən necə deyirlər cəmaət təbliğ kimi gəlsənsə bir müddət düşsən, nə edəsən, sən orada dəvət eləndə necə deyirlər düzdür, sən çalışsan ki, iltifatlara girməyəsən, başqa məsələ diləməyəsən, ancaq insanları kölkoranı dəvət etmək düz deyil. İnsanları elimlə, vasilə ilə dəvət etmək. Çünki sən Allahsın Quran ki, Kul hadi sabilul adila ila Allahil basila dedi bu mənim yolumdur mən nayla dəvət edirəm basir basir nə deməkdir yəni ilim deməkdir aydandır çünki başqa bir ayda alasan ki və men ehsani qawlan mimmen da ila Allah ve qala inni minal muslimin dedi o insandan yaxşı kim insan kim ola bilər ki o Allah'a dəvət elvədiyik mən həqiqətən müsəlmanlardan həmçində başqa bir ayda alasan buru ki Ud'u ala sabili rabbike bil hikmeti wa mu'izatan hasana. Yəni üzləb onun yoluna hikmətlə və gözəl mücizələrlə dəvət elə. Şəkil ki, bu da hamsinə ilə bağlıdır, yəni elm ilə bağlıdır. Yəni elimsiz insan hikmətlə ola bilməz. Yəni e Elimli insan hikmətli olur və gözəl mövzü eləməkdən ötəri də insan Quran və sünnədən, yəni dəlillər bilmədi, Quran və sünnədən insan dəvət edilən zaman o, yəni maneələ aradan qaldırsan. Məsələn, görürsən, Azərbaycana başqa elə dəvətçilər təbliğsə gələndə görürsən, elementar məsələləri bilmirlər. Və görürsən ki, bəs onda soruşanda sən hansı elmlə dəvət eləsən, deyirmən, nəyi biləm, onu dəvət elə. Aydındır. Və nəyi bilsən, nəyi dəvət eləyirsən, sən öz yerində dəvət eləməlisin. Aydındır. Sən, məsəl üçün, burdan durub, Pakistan'a get, Pakistan'dan durub, bura gəl. Bunlar da düz deyil. Aydındır. Ona görə də görsən də, yəni, bu filganın artıq yəni, batı olması aydındır. E, artıq izhardır və yenə də insan... Ə, bu filqələrə düşməyin əsas səbəbi insanın öz əqdəsinin mənhecini, yəni bilməməsindən irəgəlir. Ona görə insan ən birinci öz getdiyi yolu, əqdəsinin mənhecini öyrənməlidir ki, belə bağdil filqələr, əqdilər ona hansısa bir təsir göstərən insan yəni özünü müdafiə edə bilsin, öz öz getdiyi yolun haqqını bilsin və inşallah bu qədər yetər və gələndəsin inşallah növbələrdən danışacağıq və düzün Allah bilir. Sallallahu mühammədin və